Гаразд. Їдьте, погодився князь. Та стережіться, бо той нечистий дух може наврочити або перекинутись вовкулакою. Ми заговір знаємо, сказав Радогаст, Тур з отроками теж підвівся. Тоді й ми в путь допоможемо княжичам. Ніхто краще за Кия не відшукає слід. Прощай, князю, бувай здоровий, Бо ми вже зі степу. Нас дуже не могу на чині, Повернемо прямо додому. Їдьте, і хай вам щастить, Тихо промовив князь, І обнявши старішину, прослюзився. Не знаю, чи побачимося ми ще раз друже. Такий немічний став я останнім часом. «Побачимося, ще потопчимо трохи рясту, князю», підбадьорив його тур. Хоча, бачачи, як заточується той на тонких, мов, диби ногах, і сам не вірив у те, що казав. Е, де там?» – махнув безнадійно рукою князі, і вже сердито додав. «Ідіть, не гайтеся». Збиралися недовго. Челядники осідлали кони, приторочили до сіділ торбини з їжею. Півтора десятка дружинників, що теж мали їхати в погоню, вже стояли на поготові біля воріт. Щеки хорил приєднались до них. Тим часом обидва княжичі і Тур з Києм пішли оглядати яму. Яма була глибока, стара, з порослими травою та мохом краями. Дооколу неї лежали купи сміття, сухого хворосту та соломи, в якій греблися кури та рилися свині. «Нічого ми тут не знайдемо», розсердився Радогаст. «Одне ясно. Без допомоги нечистої сили гун вилізти не міг». Справді, «Без допомоги лісовика, дітька чи якоїсь іншої нечистої сили з ями не вилізеш», – погодився чорний вепр. «Якщо тільки сам гун, не чаклун, чи вовкулака». Тим часом, поки княжичі обмінювалися цими словами, кий заглянув у яму. Око в нього було чіпке й гостре. На смітнику, де все стоптано, перегребено і перерито, знайти щось варте уваги непросто, а ось внизу, на сирому глинистому дні ями, укритому цвіллю й мохом, він зразу помітив невелику свіжу вмятину. Ого, тут щось є. Мов би, хто сильно дзьобнув загостреним гостреним кілком а зверху, понад краєм, обвалена земля. Отже, гадаю, тут обійшлося без нечистої сили. Гляньте на ці сліди. Чи не свідчать вони про те, що гун виліз по жердині, яку хтось опустив йому в яму? Промовив замислено, а глянувши на купу дрову, підповіттю скрикнув. «Та ось і вона, дивіться!» Міцна, довга, сукувата жердина лежала зверху. На її товщому навкіз зрубаному кінці жовтіли крупинки засохлої глини. Це було так несподівано і разом з тим так переконливо, що усі якісь час стояли мовчки. Радогаз хмурий рудуваті брови, морщив лоба, намагаючись до кінця збагнути обставини, що по-новому пояснювали втечу гунна. Тур захоплено дивився на сина, відчуваючи гордість за його розум і кмітливість. А чорний вепр, кинувши бистрій погляд на сліди, полишені його нічною пригодою, раптом ударив себе кулаком у груди і голосно вигукнув, «Хай мене перун поб'є, якщо все було не так, як каже кий».